Ötödik fejezet Beszélgetés vén ráncossal Másnap reggel hablagy benézett az ágy alá. A sárkány még mindig aludt. nél az édesanyja Valhallaráma megkérdezte. Hogy mentőtt tegnap a beavatás, kicsikém? Mire hablagy azt felelte. Ó, oh, egészen jól. Fogtam magamnak egy sárkányt. Nagyszerű drágám! Felelte Valhallaráma tétován.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 <gül> sár, Bólintott véráncos. A belek ezt mutatták. Az egyetlen különleges ebben a sárkányban folytatta a Az a különlegesen kicsi termete. Ebben a tekintetben ez a sárkány tényleg szuper különleges. Most még többen nevetnek rajtam, mint eddig. <gül> oh, oh, oh, oh. Oh. Véráncos, vérráncos, zihálva a pipája felett. Hablacs szemrehányóan nézett rá, mire vérráncos gyorsan köhögéssel álcázta a nevetést. – A méret! Nem minden hablacs! – mondta vérráncos. – De ezek a sárkányok mind roppant aprók az igazi tengeri sárkányhoz képest.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 Az egyik pillanatban nyugodt, mint a kajló, a másikban döhang, mint egy polip. Ö, itt a Hibban szigeten, mondta Hablagy, ahol nincs tengeri sárkány, amivel össze lehetne vetni a házi sárkányok méreteit, az én sárkányom egyszerűen sokkal kisebb, mint a többieké. Csak mellé beszélsz. Uh, valóban? kérdezte vénráncos.